Вивчити і осягнути, а тоді виростити помідор за обільшки з дерева, гігантське угодиння динь і гарбузів, підняти в повітря пшеничні лани і вирощувати хліб між землею і небом, а тоді і самим зірватися з землі і полетіти за вітром в безмежжя, до чорта в зуби. Що це буде – життя чи животіння? Загадкова велич людини чи існування, подібне до дощового черв'яка? Метафізика чи просто фізика? В землі не тільки сили проростання і життя, але й висока поезія, недарма ж селяни, склали всі наймолодійніші пісні світу. А до якого виду живих істот належить щириця? Я б хотів з вами поговорити, Миколу Федоровичу, нахиляючись до мого вуха про шепотів щириці. Мені підвестися чи як? Сидіть, сидіть, і я і собі можу присісти біля вас. Хіба що, спустивши штани, попробувати голим задом землю. Чи не пора сіяти? Але ще не пора. Я все-таки підвівся, щоб нещериця нависав наді мною, а я над ним. І саме вчасно, бо цей нікчемний чоловічок одразу зробив спробу принизити мене, заявивши, як безпартійному я не маю права вам говорити, і тільки з поваги, то й не треба сполагнув я. Ніхто ж не просив. Тут таке діло, що його треба гарненько обміркувати, а я не маю з ким. Професор – безідейний кадр. Терешко – п'яниця, ви хоч і безпартійний, але ж офіцер-фронтовик, орденоносець. А Паталашка? Паталашка не входить в рахубу, ви зараз все знаєте, Микола Федоровичу. Я ж оце швиденько і прибейкався заради цього. Річ у тім, що товариш Берія – Леверентій Павлович звернувся з закритим листом до всіх партійних організацій, якому він говорить про те, що на місцях національним кадрам не дають ходу. А в Києві вже скликали плену ЦК і зняли першого секретаря Мельникова, бо він не національний кадр. Корнічук виступив і дуже підтримував товариша Бері і сказав, щоб на Україні керівниками були українці самі, а не хтось там. Замість Мельникова поставили Кириченка. Ви ж, мабуть, чули про нього? «Я знаю тільки Кириченка-вченого», – сказав я, селекціонер. «Так то ж просто вчене, а це видатний партійний діяч». Я посвистів на зустріч Жайворонкові, який тріпотів крильцями високо над нашими головами. «А як, по-вашому, Айзенхауер – видатний діяч?» «Так то ж у Америці». А генеральний секретар ООН Хаммершельд шириця посварився на мене пальчиком. Микола Федоровичу, не підміняйте тезиси. Я вам про ячмінь, а ви мені про гречку. Сказано ж вам про вищого партійного керівника республіки, сина українського народу, плоть від плоті. А що таке партія? Партія це керівна і спрямовуюча сила. Я хотів поляскати його по плечу, але тільки заніс руку і зробив долонею внизу гору в повітрі. Слухайте, щириться, що я вам скажу отут, серед степу широкого, а можу сказати будь-де, хоч і перед тисячами людей. Ви для мене ніколи не були і не будете ніякою керівною силою. Вам ясно? Але щириця сьогодні не хотів чути ніяких образ. Заліпив вуха воском, заткнув пальцями, як будійська мавпочка. Микола Федоровичу, на що нам сваритися? Нам треба як? Швиденько і гарненько згуртуватися в монолітну єдність. Раз получено такий сигнал. Ви ж мене чуєте? Є сигнал. Для всіх щирих українців. Сигнал? Який сигнал? А такий От ви, доречно, згадали про Паталашку, а я ви швиденько візьму та і спитаю, а хто такий Паталашка? Паталашка-директор. А ще він хто? А ще Паталашка? От бач, не знаєте. А тепер я вам, Чапурненько, скажу і повідомлюю, щоб ви знали. Паталашка-грек. Грек? Слухайте, товаришу ущериця, не морочте мені голову. Коли Паталашка-грек, то я тоді турок чи що? А він же з Полтавщини, з села. Ха, а ви думаєте, на Полтавщині не було греків? Там хто хоч, був. Петлюра, думаєте, звідки? А Пібгапон з Полтавщини, з Кобиляк. А всі оці поталашки, і швиденько порозповзалися на всі біч,